Bismillah alhamdulillah, vassalatu rasulillah. Evo idemo u Niskunaru, kako se dalje rekni. kažu Mojinom Bunaru, jel' tako nas ugovorili Orohovci našoj tamo. Sura Merijem, Sura Taha. Sura, jedina sura koja nosi naziv, naziv po jednoj ženi, a žene nisu bili pejngamberi. Imamo sura po pejngamberima, a Merijema je bila odabrana žena ili najodabranija žena svijeta. Allah je kaže očistio na svim ženama svijeta i po njoj nosio jedan naziv sura Merjem i govori se o njezinom porođaju ili rađanju Isa a.s. kao jednog od fenomena čuda ili jednog načina rađanja bez oca kada je je melek došao i ona njega savjeti da se boji Allaha a on joj kaže ja sam izoslanik tvojega gospodara jer ona je rasla u hramu odgajala se tude a zakrija se brinio o njoj I tako čista poštena žena koja je baš imala specijalni tretman od gajanja dolazi mele kajel sad ćeš zatrudniti a ona kare da sam Bog dom umrla ja lejtene mito kableha da vakuntu nese men sija da sam u zabara pala a da nimi se ovo desilo da sad ona rodi dijete a tako poštena žena sklonuta od javnosti šta će reći narodu teško je to, lako je pričat svako sad kad su a išu potvorili da je nepoštena, neuzubila, kada je mjesec dana nije spavila, mjesec dana je plakala pa nije ti jednostavno trebaš bit budala ili skroz otkačen da ti je sve jedno pa i ona je tako govorila ali Allah rekao ti sam šuti kad porodiš se, šuti i rekao je, ovdje stoji kad je se porodila da za trese i palmu gotovi hurm je imala znači hurma je dobra i za nas postaće sedam ko može, pa tri ili jednu a dobra je i za porodilje Ono što Allah rekao, to je najbolje, jer Allah je sve znajući. Emo da neko misle da je pometniji od Boga, pa da kaže, ja znam bolje, nema bolje. Hurma je zakon. I došli su, i rekli su, baš kako je se očekivala. Ma, Merijama, pa ti si finog od se materija. Otko ti sad, Begija? Begija. Begija znači u prevodu prostitutka. A doskoro smo nadjevali takvo imen. Jeste, vi čuli, jeste čuli za ime Begija? Begija. Evo, mu ne bio zet nadio ime Begija, pa je pridio sad joj je sumeja ime, jer mu mati bila Begija, zvala se Begija, e niste vi čuli za to, jesu ovi stariji, jel, ovako, <laughs> ova mlađa tipa, oni ne znaju ništa, oni mako u starini, evo, a, a je rekla, velim, eku Begija, ja nisam prostitutka, pa je ona pokazala na djete, pa je šare ti leji, evo vam djete, nek vam ono bude dokaz ko sam ja, Kolo kejfenu kelden kako će sabij je ovo sabija sibljan dob mekteb zvali sibljan djetu, tek rođeno kako će ono progovorit kale inni abdulla i isa u bešici tek rođeno kaže ja sam allahov rob i oni vidi čudo to je jedno čudo kad je dijete progovorilo u bešici još je džuredžo džuredžo kako bi rekli progovorilo tek se rodilo Kad ga jedna prostitutka potvorila da je, da je sa njim zinalikom činila. Samo zato što ga je mati uklila jer je bio na namazu mati ga zove, a on kaže, ja rabi ili moj namaz ili moja mata. I on skontao da mi bolje da klanja. A bilo mi je bolje da se materi odezve. Pa me mati rekla, da Bog da ne umro dok ne budeš lice, prostitutke je vidio. A bio je tolko pobož da niko nije izlazio iz te čelije. Ali, ga, ali je materina dova jaka dova. Pa sačuvajte materini dove. I očevog uzdaha. I morala je s deset. Našla je se prostitutka koja ga je potvorila da je djete sa njim rodila. I onda su im i koliko bi rekli ti si pobožnjak, ti si neki nešto. I onda je on rekao doveste djete. Pa je taj džurejč usrelo se sa prostitutkom jer je morala se dova u uprimiti. Da vidi lice prostitutke. I rekao je ko ti je otac? Te je djete se rodila, džurejč pita ko ti je otac? I djete progovara je neki čoban. Nek se zna istina da su ga potvorili ali i ovdje bitno da je morao vidjeti lice prostitutki, a dokazalo je se da je ne bio. I ono djete kada je trebalo u vatru, kada je onaj naložio vatru i kako rekne da ima Bog, oni sve bacu vatru. I kako jedno po jedno djete je sad došlo zadnje malo, tek rođeno, i žao materi bacit, bacit djete, a djete je progovara tek rođeno, majka ne boj, ne boj se, na istinici, bacaj. I to je jedno tri čuda kad se dica progovorila tek rođena. Evo onako uspoda kažemo ovo radi snimanja i red nas da se i mi posjetimo i ja sebe da ne zaboravimo kad nešto češće ponavljamo da znamo da Allah mora dati čuda. Iako Isala isa, i selam kad je na kad je već porastuo, rekao ja ne znam da sam ovo rekao. smo mu rekao. Jeste razumeli? Ne znam da sam mu rekao kad sam bio dijete. Naći može iti nešto u detinjstvu reći, da Allah dadne čudo neko prekotiva da ti ne kontaš da što je rekao. Preko tvojih usta da se izgovori. Isto kad nekad preko tvojh usta šeitan govori. 100% šeitan s tobom govori. Samo preko tebe, ti smo samo parada. Pomoćnija parada šeitan govori tvojim jezikom. Budite neka svjesni toga, 100% kad se naljutiš. Odmah je šeitan nekad svoj GPS i on, on on odrađuje. On govori s nebeza samo preko tvog jezika. Isto ona sekretarca sam kare polo desno polo lijevo. Proračunavamo kako ide ono kada po ide. greška u koracima. Eto, idemo dalje. Isa, ali i je jedino djete kad se rodilo, nije ga šeće ne uspije dotaknuti. Jer je ona dovući činila za njega kad je se rađu. Kad svako djete kad se rodi i šeće njega malo dotakni, ono zacvili. Ili što promijeni zrak, vamu tamo u matenici dihalo na onu pupčenu vrcu. A kad se rodi, onda na usta prodiše. I kažu da zbog toga zaplaće, medicina kažu, a ovdje stoji da je zaplaće, između ostalog, što ga ovako šetan malo ga doplati, toba je sarko baš doplati i kad se rađamo. je da čudno? A Isao Islama nije doklat dokačio. Završili smo kazivanje Isao Islama, nećemo više od tame, samo je bilo riječ o rađane, zato što je riječ o Merijemi, najčišće ženi svijeta. Každa će... Ne znam koliko je to pojebilo, da ćemo ovdje ali samo kasnije oženiti Merijemu, tamo u dženetu. Kaže, kad dženetlije od ime da najte, va en virhum jeom il hasretid kudijel emr, opomenijim danom tugi, danom žalosti. Šta je to dan velike žalosti? Jeom hasre. hasret. je hasreta, izvedeno ime hasreta, je žalostna, pa ne bi ni tebo, to došlo, neće nikoga ima u dženetinu dženebosti. Alnako da te nazovu žalostna asreta ja hasreten ili kao Ayla Ajla je s romaštvom ne može slušati s romaštvom Ayla pa, noć Leila što će ti noć vole da se svjetva primjer ono kad govorimo nekim imenima koja neće ti ništa odmoć nikom ime neće ništa alnako neki onak imaju ljepše značenje Hasreta kaže je hasre danom tuge A znači šta dan tuge? Kad će biti najveća žalost, najveća žalo za nas, kad završi sudnji dan i doveće se smrt u likovna i preklaće se smrt, smrt će se zaklat, tako će pre biti. I onda će reći, nema više smrti. I onda će se kadaći, dženet je? Vječno dženet. Dženem li je? Vječno dženem. I onda će nastupiti žalost smrt nema više um jer će đehnemle kazati ajre bi daj na smrti, oni će tražiti smrt al nema više smrti oni bi željeli da umru u đehnemu nema nema se umrti ni živit ni mrt lav e mutu fiha vala yahja nema ni smrti ni života bude dobro možeš umrti kad kad dođu a u đehnemu nema smrti nema ni u zato tamo žene kad dođu tvoje žene jer će svakim imati dvije žene Pa jedna odmah mola Boga, kada daju jarabi, daj ga u djehenem. Sam joj muka, što će čovjek imati dvije žene u djehenem, kada je onaj mola Boga da uđe u djehenem. Ej, vidi zora ženi, kada je jarabi, ne daj mu djeheneta. Jer će kaži, ima tamo stoji predaj, svaki ima dvije ženi, plus hurije. A imaće im ti posloga mladića. Pa će žene kazati ljudima, mi više ne umirimo, mi smo vječno s vama. Eto, to je ono, nema više rastanka. Ko ovdje na dvijalog, mora rastati, kako skontaš E to je to dan tuge, Ibrahim i njegov otac ovdje se spominje kad Ibrahim svog oca svituje. Vidite da ima situacija kada dijete oca svituje, baš kad otac sina savjetuje, pa kaže ja, ebe ti, o babuka, Ne nemoj božavati ono što niti čuje, niti vidi, niti more pomoć, niti odmoć, vidi, logike, šta ti može kamijen pomoći. ili odmoć, ne čuje, ne vidi, pa on je te ekipove kad porazbio na Zarajbećeg sikru obisivu. Kaj, ko je ovo u Pa nek' ti kaže, taj je najveći. Kaj, pa znaš da ne mere govori? Pa što obožavaš što ne govori? Što ne čuje? Ne vidiš? U, što viruješ? Ali ja bih rekao, što kucaš u drvo? Šta će drvo pomaći? Ali vidi, ima ljudi još uvijek vjeruju da je drvo pomaže. Eto ti, inaša i gleda, ja sam savremen, pa te vidi dok li i danas dan kucaš u drvo. U, što viruješ? U drvo. Koje će struhnuti? Na, laj, ja vjerujem baš čudni. Čudimo se nama prija imi i mi čudni, jel da je l' da? Eto, eto. Pomam pa kaže: "O, babuka, meni je znanje došlo. Meni je Allah dao znanje. Slijedi me." Ja se bojim milostivog da te nekazni. Pa ne moe obožavaš šejtana. Vidi kaže: "Ota, sin ocu. La, ta bude šejtan. Nemoj šejtana obožavati. Vidit' da smre šejtana obožavati." In ne šejtane Kane Lera Rahmane Asija, jer je šejtan Asija Bogu. Da što je Asija? Asibo što je Asija? kera Nepokokorno, naško vela silu ga obuzo. A je nepokornost, on negoje neko nešto to je asil, asija. On je asja, šete ne nepokoda na la, a on kaže kala je ragvor Antan Ibrahim. Ibrajme, ako me se ne projdiš na eržmenneke. kam nočute, Ubičute, Vido tapriti si za čega ubiti. A on kaže kale salam nalik. Bavo salam, nevidko salam na veke. Se ste tiru leke rabi. Ja što se molite svom gospodaru za tebe. Znate dokle se molio, dok mu ni Allah ne Ibrahim je molio za svog oca. Ibrahimov otac će biti proživljen Sunim sunjem danu u liku hijene, nad što je hina našla. Toliko će ga Allah ponižiti. Ibrahimovog oca. Ben Gamber je ovo oca rekao, "A jel to moguće? Eto, jest. Tako hadis stoji. Ali on rekao, ja ću moliti. Al'ko kada me Allah objavio, "Vama kažem istigfaru Ibrahimu li Abi. Nema oprosta Ibrahimovom mocu Jer je on, aduvu lila, Allahov neprijatelj. Vidi da da je Allah nazvoj Brahimovog oca njegovim neprijateljem, jer je obožao šeitana i kipove. Ovo sam da znate šta vjera radi. Tu je rekao, pone, moj otac, parto nekri otac. Eto, vež se i dalje za njega. Ali ovde govorim zbog vjerja. Vjera je čudov. I ve'im minkum illa va' riduha. Vidite i ovoga Ovo je jedna velika istina. Zato ja ovu djecu ovako učim. I kaže, svi će ga vidjeti. Kana ala rabbike, hatme magdija. To je odredba tvoga gospodara. Čvrsta odredba. Nema drugi. Šta znači? Svi će džehennem vidjeti. Pa ja učim ovako djecu. Džennet je vječno uživanje za vjernike. Vječna milost za vjernike. A džehennem je vječna kazna za nevjernike i čistilište za muslimane Samo da prođeš kroz dženem da se malo ono, kako bude šta na tebi trohe da to otmani. Sti razumili šta je dženem? Kako se ovde ne očisti, mora ga vatra pročistiti jer u dženet moraš samo čist ući. Pa kad te pročisti onda se za dženete sprema. I zato će neko proć kroz dženem kaže u hadisu, tako, sira čuprija. Kako će proć? Kao munja, kao trkač i konj. Znači, sira čuprija je u stvari put kroz dženem. Jer sad zumeš šta je sira Prolazak prođe henev do džerneta. Jer moraš vatu proć da bi do da se pročistiš. Pa ako bude čist, on će sam proć, ne treba se čistiti. Ko je nečist, moraš malo... To je ono, što će neko ići ko, ko pješak, neko će malo upadati, pa dok dođe do džerneta. Dobro. Evo sad smo ito razumeli. A e, Allah će, kaže, ina la dinamun, u amilu se jeđe, ala rahmanu, vuda. Allah će vjernike učiniti voljenim koji čini dobra djela uvijek se spominju dobra djela Allah će nas učiniti voljenim pa kada Allah zavola da kaže džibrilu džibrile voli ga iti onda džibril obavijesti sva nebesa pa te sva nebesa zavoli zamisli da vjernika voli sva nebesa sva nebeska ehalija zna za tebe kao jedinku zar nisi ponosan što si vjernik što činiš dobra djela Allah i meleki svi te vole jer je Allah reko učinićete voljenim kod sebe i onda budi ubižni reći ja rabit imena voliš pa ti drago Pa znaš da tebe nebesa sva znaju. Ne moraj znati novine, ni ovi fotoreporteri, kamermani i ostali. Neka Allah i nebeska halija zna za tebe. Dovoljno ti je to. Ali saznaće, kada Allah ti dne i druge će saznati. Saznat. Evo vidite kako mi saznamo oshabno mnogno. Kako znamo za Marijemu? Znamo za nama, zato što nam Allah govori. Učimo do sudnih dana. Ono koga Allah reklamira, saznaće čitav dunjalku. Ne treba ti reklama ova dunjalička. Sura Taha. Evo da ne duljim. Onjo je istorija Allah kada je prije na 50.000 godina učio suru Taha, pa blago onim prsima koja budu učila suru Taha, ko hođe da im djevojke fino, čerke fino žive da se udaju, neka uče kari suru Taha. Ima tamo u ovoj knjizi obješnje zašto se svaka koja sura uči zbog čega se uči, pa i sura Taha i ona je protiv sihra i mađioničarstva, magije i svega ovoga, jer to se ponovo govori Musa alai salamu, ali nećemo o tome jer smo govorili, nego ćemo samo citirati na kraju d ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هو se odvaja od Allaha, ko napusti vezu sa Allahom. Spominjanje Allaha, to je to zikri, kaže namoje sjećanje na mene, Allah kaže: Imaće teško ban život. Šta znači teško život? Nećeš nikad da, da dahnu dušu rahat. Nema veze koliko para ima. Nećeš biti rahat. Evo Allah kaže ja vjerim Bogu. Ja bih volio da ima sad kamera da snima one što imaju pare, što imaju dunjav da vidi, jesu oni u duši fini. Jesu napeti I da snimimo dušu vjernika pa da vidite Ko je bolji Samo nemamo još te tehnike da snimamo Pa da vidimo ko je sretniji Jer Allah istinu govori Onaj ko nije sa Allahom uvezan Nema sreće, nema on duši mira Nije smiren, njemu fali On je uvijek napet, tražni, hoće I biće će proživljen Nasim danu slijepi Zato je bas i zaplako s ostraha kad mu je nam palo šta ako me Allah proživi sliepi jer Allah je rekao vemen kane fi hadi a'ma fa huwa fi ko bude namog dnjalko slije biće na, na hiratu sliep a šta znači biti sliep da ne vidiš Allahove ajete vidiš ova orah kako val kako raste kako sve sodove sunca fotosinteze i zraka i vode vidiš kako ide kako na vrh gore orah ode voda šta je uče gore pa kun taj pritaj se malo kako se ona orak formira, kako se ljudska forma, unutra je jezgra, pa u jezgra, ono, u sredini, kao je dobro za prostat, ono, jel, u sredini. Nako samo dogledamo mora kroz prozor, možeš da vidiš Allahove ajete. Vidiš kako Bog stvara, kad je Bog, pa vidi Božje davanje, Bog, kod Gosa okreniš, pogledaj sebe. Vidiš li sebe? Kada vidim se u špigu, pa dje se ufati? Di si? Rekao bi, ti ruka, noga, bubreg, evo ti sve, ne dajmoj ne, mene, pa di si onda, kada ne daš sebe. Evo, realno se upita, jes ti. Ako se pita, že je Allah, pita se, jes ti. Pa štite niš ni sebe uhvatiti. Tajna si ti. Nema ni bi međe. Tako je, ja sam sad ovde, sad ovde. Gdje god moraš ti odletiti. glavnom ja se nadam da smo mi postači da vidimo Allahovo djelovanje. Vidimo. Sam neko više, neko manje. Stabi. I na kraju, kaže, na, kraju, na i i se da klanja. To je jedini ajet koji govori o naredbi. Mora se klanjati. Ja sam mi rekli, malo tu, kalkulisanje nema I to kad je ustraj. Ustabre Aleiga, ustraj na tome. Ne pitam te za nafakod. Znaš, ti se pitaš što ako budem klanio neće ajmo kad raditi. Pa kako baš danas 10 puta ka zapaliti. Kad čeka da zapali. A kad ima klanja ili on ima kad klanjati. Znaješ, Allahan samo moje mrsko klanjate. Ima kad pušiti, ima kako piti, ima sve šajtanluke. A nema kad klanjati. Neće s Bogom da priča, hoće sa mrtvacima da priča, neće sa vječnim živim koji te stvorio sa televizorom sjediš vaš da budem onako proti sebe iskreni, što je ljudi ne vole hlanjati. Ne daj im šeitan, mrsko im. nije to teško, malo se avde stiš i zajtra, znam se avde stiš. To nema nigdje na zemlji da se peri kao kad se avde Da baš sve opereš što treba oprati. Povoćneš od nosa, sinusa i zapiriš u usta i kad hoćeš vodeje se napitevog pred ifta, prvo i zapiri u usta, nemoj odmah vodej piti, manje ćeš vodeje popit kad zapiriš u usta, očisti usta, pa onda se vode ne vodej napije prvo izaperi, a nas, Pengamber, uči da izaperimo ka se abdesimo, jel' tako? Pa šta ima ljepše od abdesta i od namaza i kaže ne pitajte za nafaku, šta si ti briniš, ja te hranim. Mi se ono borimo šta ka budem kranjom, ka budem vjerovovoći da imat poslu. Pa imat ćeš poslu, Allah te hranim, pa vidiš kako hajvane hranim. Niko nema niko nije u penziji, ti ima zdravstvenu knjižnicu ni radničku, niti idu u školu hajvani, savršno žive hajvani. Imaju svoju na faku. Pa je to laka, ne brnite se vi za faku, naređujte, klanjate i da budemo, molim Allah, da budemo u toj vezi i da nam djeca i naša klanjuju i da nas svako uđenete sastavi. Amen, arhene, rahmi.